Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Vad bit of första 2016. Mini wow. ja, ja, med. Det här är avsnitt 26. Det här är Nico tillsammans med Danne. Hej, god Och Fernando. Ja, men visst. Hur är du med, gubbs? Jo. det är väl som det. Ja. ja. Överlevt julmaten och smällarna och allt som Ja, ja då, har hänt. fan. Jo då, lite chockad än, än vad jag tycker. Jo. Direkt, det Och jag har helt ärligt, mer julgodis kvar i kylskåpet. Det är helt sjukt, det tar aldrig slut. Samma här, det tar aldrig slut. Jag hade ju tur, jag åkte ju bort ganska mycket, så jag har ju typ inte mm. haft någonting hemma. Och det lilla vi haft, det är man i som Astrid Lapp, det det. Jag har ju lovat tjejerna att försöka gå ner lite i vikt tillsammans, så att man kan se lite fina. Vi ska åka utomlands i sommar. Men när, eh, vadå, ni när gör ni invägningen då? då? För jag tänkte så här, då är det ju taktik tänk och skjuta in nu. Mm -hmm. Mm -hmm. Vi ska ju, vad är det, vi åker i juli okay. utan semester. Ja. Man vill ju inte komma sådana här blek, feta på stranden där. <laughs> så man bara, ah, får väl börja. Jag har köpt springskor och grejer nu så nu är jag redo. Oh. Så kom, sen kommer ju snön och då bara, är, lite kallt <laughs> ute. <laughs> så undanflykter, man måste ja, komma men... över. <laughs> mm. Ja, vi hoppar väl in på nyheterna, eller säger du? Ja, absolut. Ja. Eller nyheter, vi måste komma ihåg hur vi kör nu också. Vi kör ju vad Någon vi nyheter. har nördat först alltid. Öster, ja, sorry. precis. Färvan, vad har du gjort? Ja, jo, men eh, om jag ska dra det i stora drag så dras jag tre utav bara helsicke. <laughs> Har det ja nej. nice save. <laughs> Och sen har det blivit en hel del serietidningsläsare faktiskt. Ja ja, på telefonen åtminstone nu. Samma vanliga eller har du hittat något nytt? Eh, tänkte du serietidningsläsandet? Ja, är nej, åh, nej, men det är, samma, ja, det är samma, vanliga fast eh, lite sidospår skulle jag kalla det för. Okej. Okay. Det är bland annat en vad kallar man det för egen eller miniserie som heter Dracula's Gauntlet. som <laughs> ja, ja. faktiskt var riktigt riktigt skön faktiskt 13 nummer. Oj. Så det blir inte så mycket till miniserie eller vad man ja, men den var riktigt riktigt bra så den den tipsar jag faktiskt om att läsa. Mm. Han blir kär i någon i en succubus. Okej. Okay. Det är inte döden den här gången som han nej, nej, inte döden, inte döden utan han vä väcker upp någon ja. Här är vi heter de så, så De som kysser om det ser du död. Ja, det är inom vissa ja. olika fantasy ja, ja, men ja, precis. Och jo, men så, så, så här så här han väcker i alla fall upp den här saken och eh, hon tycker att ah, men gud var snäll och gullig det och så kjälar hon med honom och så pussar hon honom för att få lite extra energi till sig själv. Ja, uh -huh. och så vänder hon ryggen till och bara säger: "Ja ja, det är ju synd att ingen klarar av mig." Så där, och så ställer han sig upp och bara Ta-da! Honey, I'm home! Typ. Åh, är hon så där som förvandlar sig snygg och sen blir så här råful eller håller Nej, hon Nej, hon är, hon är skitsnygg hela tiden fast hon ja. kan bli som ett stort monster istället. typ. Ja, ja då är det lite sån ja, klassisk succubus i D&D ja. och sånt. Ja, och den här succubusen ska, han har blivit beordrad att hämta henne för okay. att ta henne till Dracula som ska gifta sig med henne. <laughs> ja, ni fattar, det är galet. Ja. Men eh, sjuk, sjukt spännande eller sjukt bra, den skulle, den skulle man läsa tycker jag, i mm. alla fall. Annars som sagt har det bara varit Just Cause 3, till okay. förbannelse. <laughs> ja, då Och nu, nu äntligen, äntligen har allting eller löst sig också, förresten, måste jag säga. De senaste uppdateringen jag fick uh -huh. så löste sig allting, nu har jag inga, inga konstiga pop på det sättet längre alls. Nu flyter allting ordentligt som det oh, ska. Nice. Så att, äh, ja, nej, sjukt ja, bra Härligt Danner mm. um, Det har blivit väldigt mycket Borderlands Okej okay. Faktiskt Har uh, väl spelat Försöka räkna ihop alla timmar jag har suttit med Så det lär väl hamna upp mot en 50 Ja, någonstans 50-55 timmar mm. Mm. Jag har suttit med Borderlands <laughs> uh, Härligt Och de timmarna blev på typ en vecka Okay. <laughs> det är så underbart Ja, ja för alltså, en, en kväll Eller ja, en kväll vi satt, Jag och polare satt ifrån klockan Jana började spela Typ tre på eftermiddagen mm. Vi slutade spela sju På kvällen dagen efter Ja, oh. <laughs> <här> <här> det var satt där, gaming ja det var varit en riktig gaming dag kväll natt morgon nästa dag också oh, ja så att nej så, så är det mm. det jag blivit väldigt mycket av det jag kör som som scout sniperer absolut ja, ja. som Mordecai ja jag har aldrig spelat om det jag har bara hört väldigt gott om dem och ja. Jag kan säga att det, det, det är lätt ett av världens mest underskattade shooters. Speciellt Co-op. Ja, precis. De, alla som jag hört har spelare älskar det. Men det är inte så många mm. som jag hört som har spelat det heller. Så det är såhär, man bara, Nej, alltså, det verkar vara en väldigt uh, selektiv grupp mm. människor som, som spelar det. Men, men man fastnar sjukt fort i spelet. Och mm. Jag, som sagt, som. Jag har inte hört någon tycka att det är tråkigt. Heller? Nej, precis. Visst, första, en blir första, eh, en någon halvtimmar när man spelar kan vara lite halvtråkiga. Men det. Det kommer snabbt igång. Det är väldigt mycket roliga uppdrag efter bara två timmar. Mm. Mm, jag själv. Så att det är väl mer eller mindre det. Ja. Nej själv har jag väl också spelat en del. Jag spelar Tomb Raider, det som kom till PS4 för mm. ett, två år sedan. Så Jag hade gnällt lite på, men jag tänkte komma tillbaka till det på eh, tv snacket Sen har jag spelat också Just Cause 3, fick det av flickvännen i oh, julklapp. Yeah. Oh yeah! Jag spelade The Witcher 3, fortsatte fast med bara storyuppdrag. Och det är också, det tänkte jag bara ta upp lite snabbt här. Eh, min sparfil försvann, så jag har ju varit tvungen att börja spela om. Och när man bara spelar stor uppdragen märker man att det är ingen skillnad alls på uppdragen. Allt jag gör är att springa och leta efter folk som på något sätt har lyckats tappa bort sig. Jag förstår inte hur folk kan vara så jäkla förvirrade i det där spelet. Hela spelet går ut på att man ska leta efter en tjej som heter Siri. För att komma till dem så måste jag gå till personer som har sett henne. Alla de personerna har tappat bort någon som jag måste hitta. Och Precis. Och det är så i varenda storuppdrag. När jag spelade första gången när jag körde det i och sånt, då märkte sig inte det lika tydligt. Eftersom då gick man ut döden och monster och sånt där. Jag har ju nästan inte slagit någonting. Jag springer ju bara letar efter idioter hela tiden. Så, idioter. så det är så man ja, bara ja så Nu har jag nästan börjat tröttna på spelet Bara för att det är samma likadant Så nu känner jag nästan att mm. jag måste ta något siduppdrag Bara för att jag har blivit så leds på Att leta efter folk hela tiden mm. Nu har jag precis kommit en bit ifrån det jag har spelat tidigare ja, Och nu ska jag självklart Hjälp den här tjejen Eller hitta den här killen ja, men Idiot, spring inte bort då ja, Så nu får jag väl ta och hjälpa tjejen Så att jag får lite andningspaus eh, Utöver det Doom Fortsatt med det. Riktigt roligt. Spelat Ori and the Blind Forest. Tänkte också Vad tyckte du? Jag gillar det väldigt mycket. Mm. Jag tänkte ta det i tv-spelsdelen lite mer. Jag har inte kommit mm. jättelångt på det men vill prata lite om det i alla fall. Eh, Sword Coast Legends har jag också spelat lite. Det här Dungeons and Dragons eh, RPG som finns ute nu. Inte jättebra kan jag ju säga. Det är väldigt många så här små grejer som irriterar mig nog fruktansvärt. Så istället för att spela det här går jag hellre att spela Diablo eller Dragon Age Origins för de flyter på mycket mm. bättre och påminner sjukt mycket om det här spelet. Mm. Biofronten självklart var ju på Star Wars Force Awakens men det kommer vi också mer till. Och så i serietidningsfronten så ska jag ha läst Batman och Turtles. De har ju fått ett litet nummer där de träffas tillsammans. Tyvärr så avslutar första numret med att de träffas. Så jag och Ingrid, De har liksom varit på två olika håll i den här tidningen. Det är Batman har slagits mot The Foot Clan. Medan Turtles har slagit mot några av Batmans ska säga, fiender och grejer. Så det är... Det är ver verkligen en crossover. Ja, precis. Och de liksom <laughs> möter varandras. Och nu, så sista sidan, då, bara, då hittar Turtles en skithäftig bil. Ja, det är Batmobilen. Så då kommer ju Batman dit för att det är några som håller på att titta på hans bil och där slutar det. Så nu måste jag vänta typ februari för att få nästa nummer för att se vad som händer. Men nej, men det ska bli intressant att fortsätta läsa på. Mm. Men ska hoppa in i nyheterna då? Första nyheten jag har är att Uncharted 4 blir försenat till den 27 april. Uh, ja, det är väl bra att de putsar på det Men jag vill ha det spelet nu <laughs> Nu Games with Gold i januari Till Xbox One handlar det om Killer Instinct Säsong 1, Ultra Edition Och Seros. Och mm. de här är då tillgängliga Från den 16 januari Till 15 februari Till Xbox 360 är det Dirt Showdown Första till 15 januari och Deus X, Human Revolution 16-31 januari Och båda de här spelen är bakåtkompatibla med Xbox One, så jag antar att man kan spela det där också, jag vet inte hur det där funkar Till PS4 så har vi också PS Plus Och de här spelen kommer den 5 januari, så när ni lyssnar på det här så är det ute Till PS4 är det Hardware Rivals och Grim Fandango Remastered. Mm. Till PS3 är det... är ju det... sånt jävla kul spel för övrigt. Ja, jag har hört väldigt mycket gott om det så jag får väl kanske testa det då nu när det, det är gratis. Tycker jag. Det tycker räknas ju som ett av världens som, snyggaste spel. Um, så säga. Och så humoristiskt peka klicka mm. och nej, det ser riktigt schysst ut. Mm. PS3 så är det Dragon Age Origins som jag älskar. Rekommenderar alla att kolla in det. Och Medal of Honor Warfighter. PS-vitan så är det Nilumbra och Legends of War Patton. Mm -hmm. mm. Nästa. Sony har vi kallat Hideo Kojima. Nästa spel kommer att vara exklusivt för PS4. Huh. Det, det, det, man blir inte förvånad i och med att, eller i och med att Sony tog in honom. Mm, precis, de har ju haft en väldigt <laughs> god så här, alltid haft nära kontakt, Playstation och Kojima mycket för att Många av hans mm. tidigare från Konami var PS-exklusivt och sånt där. Mm. Så när man fick höra att han har varit där och pratat med Sony, ja, då sa det lite sig själv. <laughs> Precis. Och han har ju startat sin egna studio också, Kojima Productions. Samma som hans studio inom Konami hette, men den lades ner så nu tog han namnet och, och samma personer och startade eget bolag då. Men det ska bli kul att se vad han gör. Och sista nyheten jag har är att Platinum Games har annonserat att Scalebound har blivit förtjänat mm. till 2017. Va? Jo jag läste ju det, Nej. det. Alltså det verkar ju vara sånt sjukt coolt spel. Alltså, Eller hur? Jag håller med. Stört ballt. Scalebound mm. är det som jag vill ha ett Xbox för. För att Halo är... Gears mm. War är liksom oh. det är kul men det är Scalebound. Det är liksom jag har sagt det sen jag såg under vad är det, när var det kom, var det Gamescom? Det var inte E3, va? Eller var det kanske jo. inte E3? Ja, vi, äh, för mig det ja, var. Det kanske var det. Då. Det var då jag sa bara, när det där spelet kommer, då har jag ett Xbox. Nu får vi väl vänta till 2017, spara lite pengar. Men, eller jag väntar helst på att det kommer en Slim och lite billigare. Men, men har det kommit någon no mer trailer till det här spelet? Eh, IGN körde en liten längre, men det var också under eh, om det var kom eller vad det var. Jag efter. Vet du, jag vet inte hur långt in vi vill gå på det, men för det var ju faktiskt uh, lite en liten sak som jag såg fram emot idag, eller för, för i år liksom, mm. annars. Ja, uh, jag yes, också, det här också jag hade, men nu fick jag ju ta bort den, uh, uh, <laughs> eftersom fan. den kom 2017. Mm. Men det är just för att, ja, uh, uh, jag kan säga, de säger så här. In order to deliver on our ambitions vision and ensure that Scalebound lives up to the expectations, oh. we will be launching the game in 2017. Fast this vad fan. Ja, I och för sig. De ska ju jobba bra jävla hårt alltså innan de knäcker vad jag förväntar mig efter den trailen. Uh, this Satan. will give us the time needed to bring, uh, to bring to life all the innovation, features and thrilling gameplay experience that we have planned. Mm. Mm. För jag var stört nyfiken på var de ska dra det där någonstans mm. överhuvudtaget. Mm. Alltså vad det blir för gameplay och... Hela, jag rekommenderar att gå in på allihopa. IGN för mm. den här trailern man fick se i början mm. det är ju liksom en gameplay trailer mm. som IGN mm. körde en extra kvart av eller något sånt där. Ja, okay. Precis, precis. Så jag rekommenderar att gå in och kolla på den för då får man liksom en grund ah. hur fighting systemet och allt ser okay, ut. Okej, okay, ja, ja, ja. Men då är det det jag har missat. Mm. Ja, jag rekommenderar att jag kolla in det. Men det var de nyheterna jag hade. Har du någon av er Kul. Uh, fall två till. <coughs> jag kan börja med att berätta att Steam har satt ett nytt rekord vad gäller. Uh, uh, ja, inloggningsrekord. Har mm -hmm. de satt. Uh, När de igår uh, slog nytt rekord med 12,3 miljoner som personer inloggade samtidigt. Oj, det är ganska bra jobbat. Uh, precis. Uh, de bräckte det tidigare oktoberrekordet med nästan 2 miljoner människor. Oh, yeah, yeah. en 1,4 miljoner tror jag fler den här gången än förra. Så att... Mm. Cool. Steam är populärt om man ser så. Men det är ju fruktansvärt smidigt med så att man förstår ju att ah, ja. det blir eller, gud, effekt ja. eller mer och mer populärt om man säger. All hail Lord Gabe. <laughs> <laughs> På tal om Lord Gabe, det populära sandlådespelet Garry's Mod, mm. som startade för 12 år sedan som en mod till Half-Life 2 har nått en ny milstolpe. Eh, det släpptes ju som sagt 2006 som en, en alltså, där började lite mer sandlåde-delen eh, komma igång med, med olika med prop hunt och det som har tagit fart nu senaste 2 tre åren. Mm. Eh, de har nu sålt över 10 miljoner exemplar av bara Gary's mod. Uff. Oj. Det är en del. Är en del. Oh. <laughs> men där kan man ju också så här eh, det är ju bara på grund av youtubers. Ja, absolut. Mm. Det, det, det är deras förtjänst att Gmod har, har köpts av så många. Eh, bara kolla på på, ja men välj ut några så här, Gas mm. Mexican. PewDiePie gick eh, mig och köpa spelet. Ja, liksom. Precis. PewDiePie, eh, Jacksepticeye, mm. Alla de där har ju någon gång kört G-Mod-spel. Ja, precis. Så att äh, Lord Gaben kan skatta sig <laughs> lycklig <laughs> att han har sina älskade YouTube-fans YouTube i ryggen. Mm, absolut. Mm, så så är det. Och och nu, det. När vi ändå pratar om YouTube-personligheter mm. läste på Kotako och Eurogamer och det här är inte en nyhet jag förstår inte varför de skriver upp den som en nyhet mm. när de pratar om kolla in den här videon nyhet, PewDiePie kollar in den som tatuerar in PewDiePie-märket på arslet det är inte en nyhet Nej, det, det var kanske är en rolig grej, men varför skriver Eurogamer och Kotako om det här som värsta nya ja, grejen ja, Kotako är Kotaku är amatörer uh. Det, det, det, det är allt jag har att säga, ja, tyvärr de, de, de, de, de är så jävla biased Till så nu, så att det är läskigt Jag har sagt att kolla på Twitter Så bara, kontaktjobben, men det här är inte nyhet jag Gick in på Facebook, Eurogamer Nej men sluta mm. <laughs> Nej, det var bara det jag ville säga <laughs> ja. Ja. Nej, alltså, det, du, du, har, du har ju helt rätt Men vad säger Ska vi hoppa in i tv-spelsdelen? Absolut Tänkte börja där lite och prata lite med dig där Fernan. Ja visst. Just kost 3. Ja, men visst. Du, du har visst. ju spelat det ganska mycket nu och som du sa fått det att flytta på. Ja visst. Jag är lite besviken på jag misstänkte nästan det <laughs> eller ja, men på vad då? Men det är liksom Det är inte så att jag tycker spelet är dåligt för jag var lite beredd på det här. Ja. Och det är att det inte finns någon bra story. Nej. Utan det och det enda som jag är lite Besviken på det är att gameplayen är ju samma Hela tiden ja. Det här med att man ska ta Liksom byar och sånt Liksom göra exakt samma grejer för att ta över Byarna, mm, dittan och datan. Mm. Men det visste jag ju lite om när jag kom in Men eh, Jag hade ju hoppats på att det skulle finnas en story Som vägde upp det och det gör det ju tyvärr inte Nej, alltså Men det, jag har det ju... fanns ju inte ens det i förröjas kost. Nej, ja. precis. Nej. Och det, det har ju liksom blivit lite av en grej. Ja, men ja, nu sa de att så det skulle det. bli en. Men ja. det är av beigaste laget. Det finns en ond karaktär och de kallar det Storm. Men, det, det är men, har du, men bara nyfiken så här, har du samlat mycket collectibles och grejer, eller? alltså och sånt. Ja, precis. precis. Jag tror jag har väl samlat typ fem, sex band eller något. Ja, okej. Okay. Ja, men då är vi på... Ja, inte riktigt. Jag har väl några flera. Men tänkte, ja. för det, det tyckte jag ändå gav... Det, det gav ändå en liten bit till. Ja, det är ju värde Men ja. jag vill ju ha så här interaktivt och det ska ja. hända. Inte att man sitter och lyssnar på ett band för att Nej. förstå hur, vad den här snubben är. Nej, ja, jag, förstår, jag förstår precis hur du menar så. just Det, där, att det, är, ju inte, det är ju inte någon story direkt som man... Spelar sig in, eller man liksom, man fastnar ju inte i storyn på det sättet. Nej, precis. Det, det är liksom, visst, det är, det är kul att ha storyn på sidan om. Och det är kul att ha de här, till exempel de här banden som vi pratar om, där man får höra The Bad Guy, det är typ hans dagbok, typ. Uh. Som man kan hitta lite inspelningar ifrån och så. Så det, det, det är kul att ha på sidan om, men det, det är som du säger, det är ju ingen riktig story så. Nej, men jag tror att jag var väldigt, väldigt förberedd på att storyn skulle ju inte finnas Nej, att, och, jag, Men jag tycker däremot det här att flyga runt och göra Inte riktigt samma sak hela tiden, men ändå ge väldigt mycket lika Det tycker jag fortfarande är stört roligt Jag, ändå, jag tror det är 25, 28 timmar in i spelet Så att det, det, Och jag tycker fortfarande det är roligt att leta reda på en ny bas Eller en ny, ny by och liksom försöka göra alla grejerna i den. Ja, absolut. Men det är ju det som har blivit för mig. Jag är en sån som le spelar för att få en story. Mm. Mm. Det finns inte här. Men det här har blivit mitt dödspel. Mm. Emellan story. När inte jag vill ha Nej, jag verkligen inte orkar spela någonting. Nej, och pengar med en story. Ja. Då slår jag i det här. Och sitter Ej. någon timme och bara förstör. Allt. Hittar Exakt. en bas och bara hur ska jag ta dö på den här på lätta sätt men ändå snyggt sätt. Ja, här, jag har ett jasplan. Perfekt. och ja, det är så fantastiskt. Och, så ska man försöka, och det blir ju svårare för de får ju uppgraderade vapen mm. som de här, jag vet inte vad det är det är någon chock de har som tar dö på fordonen på en gång mm. och du typ tre sekunder, tar du ur det här eller du dör. Ja. Det tog mig tre försök när jag fattade bara oj, ja, men elektrisk chock. Ja, men det är lugnt. Det händer ju ingenting. Och sen tre, Nej. en, två. <skratt> <skratt> alltså, det är sköt de mig igen, eller? Nej, men jag försöker ingenting. <skratt> så är det, vad fan? Och då går det inte att ta sönder. Alltså, Nej, det, det, de går det, ju inte att hacka är, eller någonting. Det är ju så fantastiskt just den där, precis som du säger, Kärna. Man går in... Man tänker så, ja ah, men okej, okay, jag ska försöka göra det här lite snyggt. Man, bör man börjar försöka smyga in, man kastar sina grapplinghooks lite överallt. Man sliter om i stora byggnader typ. Uh -huh. Och så börjar folk skjuta på en man bara säger fan. Och nu skjuter de från alla håll och kanter. Shit, jag håller på att dö. Och så bara såhär, ja ah, men fast vänta. Jag tar fram mitt raketgivär. Uh -huh. ett, ett skott dit, ett skott dit och ett skott bakom ryggen. Perfekt, nu är det lugnt. Nu kan jag bara springer runt och så bara, nej det är fantastiskt. Uh -huh. Helt underbart. Men det är lite små grejer som, jag gjorde en stor bas, tog över en stor bas. Och mm. de hade med oss med sådana här chockkanoner. Mm. Mm. Och så tog jag bas jag bara, perfekt, nu ska jag härifrån. Jag har ganska långt till nästa by. Jag mm. hoppar in i en helikopter. De där chockkanonerna är fortfarande emot mig fast jag har tagit <laughs> över basen. Jag kommer inte därifrån med något fordon så jag får ju springa. Liksom fem minuter bort för att hitta en motorcykel för alla de fordon som finns i närheten. Är i en bil längre bort? Det finns inget i närheten. Och sätter jag mig i någonting, då blir jag skjuten. Men dock, en liten här lite nyfiken. Mm. Använder du fordonen mycket? Ja, men det skit mycket fordon. Jaha, för det gör verkligen inte jag. Nej, det är ju stora nöjet jag har. Komma in med ett fordon, hoppa ut i ja. sista sekund och sen ja. bara röja. Jo, jo, i, i det sammanhanget absolut så är det ju helt fantastiskt. Bara hoppa in i en bil och typ se ett stort vattentorn Nu här vänta full macaron och jag kan till och med sitta kvar i bilen ibland bara för din kul mm. <laughs> och liksom riva den men jag tänkte mer för att ta det från en plats till en annan. Ja jag använder mycket fordon. Okay, för jag och tycker det man... går mycket, mycket smidigare att flyga eller se segla fram. Det går mycket mycket fortare. Ja, nej men jag, jag tycker om att köra runt som i mm. GTA style mm. och sånt. Och sen när man kommer till en vårbas man börjar med en pansarvagn eller helikopter och sånt tar mm. de här stora grejerna. Sen hoppar du ut och så börjar du skjuta ner alla små. Det är liksom så jag har kommit in mm, i det. Mm. Men som sagt, nu har det börjat bli lite svårt att ens komma fram med fordon så då är det så här, ja, det det och eftersom just att man inte kan vissa kanoner kan du inte hacka eller ta sönder nej. eller någonting. Då är de ju bara där. Då finns det ju ingen möjlighet för mig ens försöka lista ut hur jag ska ta hand om dem där. Nej, nej, det precis, är lite precis. Delande, men annars det är det jätteroligt spel där. Sen vill jag prata som sagt, jag har tagit klarat av Tomb Raider, gamla PS4-spelet och jag nämnde ju tidigare att jag inte tyckte om det här spelet. Mm. Men det var nog mycket för att det var personligt för mig, för jag kom precis ur tv-spelsvackan som jag hade haft i två år där jag inte något tv-spel på två år. Skaffade PS4 och köpte den som ett av första spelen och början är lite seg. Mm. Och det var så här små grejer som irriterade mig och eftersom jag inte kom, hade kommit in i den här TV-spelsvängen än så tyckte jag inte om det nu kommer jag bort därifrån och jag älskar det här spelet Satan var bra det där och Satan var jag förbannad jag är att jag inte har ett Xbox One jag måste vänta ett år på att få nästa spel. Ja nej Ja, Själv kan, kan jag köpa to uh, Rise of the Tomb Raider när vi mm. mm, Precis. Mm. Så, så kom han där jag bara. fått mm, ja. Ja, Där blev jag gris <laughs> I början bara men det där spelet jag bryr mig inte. Ett år jag kommer inte att spela det. Nu älskar jag det här spelet och nu vill jag ha nästa. Det enda som är tråkigt med Tomb Raider det är att Lara Croft är en så tråkig person i det spelet. Mm. Men hon är väl en ganska tråkig person hur som helst. Ja, jag alltså, har att... alltid varit. Jo, precis, men hon har ju alla haft någon background story. Nu är det... Nej, hon är ju värdelös. Jag hoppas att det blir lite roligare sånt i nästa mm. spel, men alltså helt ärligt så bryr jag mig inte för det var så en skön gameplay i hela spelet. Mm. Och det förde mig fram hela tiden som en eh, lättare anchardet kan jag säga. För anchardet den ska mm. karaktärerna också. Här var det liksom samma gameplay fast jag skedde fullständigt i storyn. Men nej, på så sätt var det jätteroligt. Men jag har hört att gameplayen och allt, alla banor som blir bättre i andra spelet så jag kanske inte ens bryr mig om att Tomb Raider är en, skit, äh, Lara Croft är en skittråkig karaktär. Men jag hoppas att man får lite mera känsla för, henne, för eftersom jag är älskar storydrivna spel så pass mycket. Mm. Och sista jag tänkte ta upp i speldelen är Ori and the Blind Forest. Köp det här spelet. Även om det bara är för intrott Satans ja. vilket intro. Mm. Vackert. Alltså ljud, grafik. Allt fick han att fastna totalt. I told you so. Mm. Du sa det. Och så såg jag att den var fanns på rea på Steam. Och jag bara, då har pratat gott det där. Och det var så jäkla bra. Och gameplayen är också skitrolig. Du börjar med, du har hopp. Du kan gå och hoppa det enda du har. Sen... Tar banan eller spelet dig lite fram så du uppgraderas lite hela tiden. Men du springer ändå runt på samma bana och helt plötsligt kan du med en, du får valjump. om du kan hoppa upp på väggar så du kommer upp till nästa nivå men du är på samma ställe och springer runt dit sånt här. Det är riktigt roligt, jag har typ kommit 6% så jag har inte kommit långt alls. Men jag har fått känsla för spel och jag ser väldigt fram emot att få spela mer av det här. Som sagt, I told you so. Mm. <laughs> Men det var bara det jag tänkte ta upp i speldelen. Jag yes. vet. Filmdelen då? Danne. Vad tyckte du ja. om Star Wars The Force Awakens utan att spoila? Jag är i en enda stor fortfarande. Jag håller med. <laughs> alltså, alltså, från första sekund, liksom där det kommer Star Wars och så kommer där intro intromusiken mm. man sitter där och man blir så här åh, åh, 12 år gammal och så här, <laughs> ja. Alla minnen kommer tillbaka Åh mm. oh, herregud Nej, det, Jag tyckte de gjorde allt så jäkla rätt och Ja men det, det var liksom Star Wars som Star Wars skulle ha varit i episode 1, 2, 3 precis Men jag har också märkt att den här filmen har delat upp folk i ganska stora läger Mm -hmm. Antagligen så älskar man filmen Eller så verkar man hata den Och tycka den är skittråkig jag har jättemånga uh, vänner Som, som uh, vi, ska, vi sitter i Daniel Sundariens grupp och snackar om att Vi ska gå på Warcraft tillsammans När den kommer uh -huh. Och då var den en som skrev ja, Jag hoppas den är inte lika tråkig som Star Wars 7 Vad är du för en för planet? <laughs> så vi är samma har, har, har den Har den personen någonsin sett Star Wars? Ja, alltså det är det han har och det är det jag bara, men både jag som älskar och tjejen som vi har kollat allihopa, vi tyckte det var skitbra och stämningen som jag fick i biosalongen var att alla gillade den, det var massa skratt, alla satt och log och man såg alla var verkligen inne i det. Så att, ja och liksom just det där, hade ni också den där samma grej att så fort det kom typ Åh oh, en gammal karaktär, Då så applåder och jubel liksom Nej vi hade inte så mycket så men så fort Det hade vi nästan hela mm. filmen ja, <laughs> <laughs> man, så här, ja, man vill ju spoila men man Nej, vill ju ändå precis. inte spoila liksom. Nej det var liksom Jag, jag vill berätta så mycket För oss var det, vi hade några cosplayare Det var lite mm. häftigt Och sen satt vi där, jag var ju där på premiärdagen så det var Alla satt ju helt knappt tysta tills typ, BB-8 kom och då började alla garva <går> och så var det lite små smågrejer där men alla som, annars var det mm. helt knäpptyst, alla var helt spända och jag tyckte det var helt underbart men nej, så jag kan säga att jag älskar den här och ser sjukt fram emot fortsättningen, det fanns några grejer som irriterade mig som? Eh, bara ta liksom ytligt <går> jag kan, namn så är Kylo Ren ni som inte vet vem det är, vet inte vem det är ni som vet namnet, ni vet vem det är jag, jag gillade den karaktären. Herregud vad jag gillade den karaktären. Jag gillade den karaktären förutom att jag tyckte att han kändes för mesig mot slutet. I början fick jag den här känslan ja, att han var så, så, här inte... så här OP, overpower. Och det började försvinna ju mer i filmen gick. Och det tyckte jag var lite. Men som sagt, de körde ju mer mot jag tänker inte spoila någonting mm. men det kanske fixas vi vet mm. inte, vi har ingen annan mm. jag, jag känner också att så jag någonting att kommer att vara vi, vi, vi, vi, vi, vi avslutar det här då kommer så, vi bara börja spoila saker, <laughs> ja, det är ett omedvetet för vissa så här, delar av filmen tyckte jag var att han var lite väl med sig och sen var det en ja, alltså, jo, alltså, det, det sviktade mm. ju där kunde de gjort det lite ett jämnare jag en jämnare karaktär. Ja, precis. Men annars, jag tyckte mm. också att han var stört skön. Jag har också hört att folk avskyr honom när han inte har jag. masker på. Jag tyckte han var en skön karaktär. Ja, att ja, man fick se lite olika helst. nivåer på honom ändå. Mm. Men sen var det också det var ett hologram. Jag tror du vet när jag säger att det var sjukt datagjort. En stort holog, jättestort hologram i en grotta, eller vad det var. <laughs> mm. Det tyckte jag så faktiskt taskigt gillade jag ändå. Alltså jag hade hellre Gjorde sett det. att de körde det gamla liksom en... blåvita stuket på ett hologram istället. För det såg alldeles för sjukt dåligt att det gjort tycker jag. Ja, jo visst. Det, det, ja. Jo. Men då är jag jo, petig också. Nu tar jag alltså jo, grejer. Nu, precis, men... nu är du jättepetig. Men, men jag, jag förstår precis vad du menar. Ja, precis. Och, Absolut, men det, det, det, det kändes ju så här lite överdrivet. Ja, alltså jag, hade sett att, för jag förstod inte att det var ett hologram först, och det tror jag inte Samma här. Det var väl lite det som kanske var meningen, men då satt jag där och tänkte nej, förstör inte det första. Okej, okay, ja, det var ett hologram, men det förstod jag inte. Jag hade heller sett att jag förstod på en gång att det var ett hologram så gamla, att det var här gamla hologram från Star Wars. och Det hade kunnat vara en skön blinkning till de gamla filmerna också. Men där är så här nitpicking. Där går jag in på väldigt Ja, verkligen. Det, det, det som är roligt med just den karaktären var gissa vem som är bakom rösten bakom. Uh, nej, Andy Circus, om du säger det någonting. Jaha. Ja, du mm. har ju varit med i ganska mycket sånt där. Callum. Ja. Callum. Mm. Ja, ja, men han har ju sett någonstans. Ja, men jag kanske inte tänkte på att det var han. Mm. Det, det är han ah, som har ja. röstat. han kan ju göra skönare rösten. Han ni var med i TV-spelat möjligt så. Härligt. Sen blev vi lite, här, lite halvnördig när, när man fick se Max von Sydow. Mm. Ja, direkt mm. i början det uh, En Svensk. <laughs> <laughs> ja, jag har alltid tyckt om Max von Sydow, han är stört skön. Det är väl han som Sen säger att han... första men ordet mm. också så yep. Kommer yep, yep. in då, för jag såg att Jag gjorde så. Ja, oh, nu har vi fått reda på vem som säger första meningen. Han bara, okej. Okay. Och så bara, ja, oh, han är svensk. <laughs> <laughs> Precis. <han. laughs> ja. Ah. Men ja, ah, som sagt, alla, alla gamla karaktärer som kommer in i filmen mm. och man blir alldeles sådär nostalgisk. Ja, ah, det var sjukt bra. Det var bara, jag tyckte Carrie Fish gjorde en effig Men som sagt, man kan inte gebera för mycket, men det var... Nitpicking! Ja. Ja, jag måste få gnälla lite, men i det storhela jag älskar filmen. Det här ja, är... men jag gillar ändå liksom... Carrie Fisher, hon var... Visst, hon, är alltid så här... hon har ju lite alltid varit slayer. så. Det har inte aldrig varit någon så här extrem skådespelare. Utan nej. Nej, nej, nej, Hon nej. är där och hon gör det hon ska. Ja, Precis. tack. Jag, jag hoppas bara att Mark Hamill kan göra bättre ifrån sig vad han gjorde i episod 4, 5 och 6. Han, har ju aldrig, heller, han är ju röstskådespelare tack. Precis, det är det som är grejen ja. Han har ju aldrig varit en skådespelare Och den, äh, Nej, vi får ta den andra Det är en scen som <laughs> drar ut alldeles för långt Ja, då, jag vet precis uh, vilken du precis, menar Jag tänker inte säga mer för då blir det spoiler Men mm. den var lite där lång Nej men absolut, jag älskar det. Ja, här. den kunde de liksom ha dragit ner så här 20 sekunder. Ja, minst. <laughs> Istället för att... Ja, just, ja. Ja, jag och Tjena kunde ju sitta och kolla på varandra några gånger och bara nej men, ja nu slutar det. var den sektorn. Det var ju här, ja och nu då? Ja. Men, ja. Vi får se. Och så sitter man där och så väntar man så bara, ska det hända någonting? Ja. Så bara, nej hä. Men, nej. men säg något men, men säg något då. Ja precis. Absolut, ja. men jag är fortfarande väldigt så, här, vem, vilken, vem. jag vill gå in på så djupt mycket i plan, men vi tar det efter podden Vi får göra det. Vi tar det efter podden Vi har nu pratat om Star Wars. har pratat där. Är ni redo jag vill ge den åtminstone en halv av 10. Ja absolut. Jag skulle ge den en 9 Jag tyckte den var extremt bra. Och som mm. sagt. Jag sa ju det att hörde ni ingenting när avsnittet hade kommit ut så var det min bio of the year. Det var min bio of the year. Ja, det var det. Herregud, ja. Åh, oh, herregud. Och sen hade jag ju bara Pusk. sett Hotel Transylvina 2, men <laughs> då förstår jag <laughs> att det är bio of the year, liksom. ja, ja. Ska vi hoppa ja. in i huvudämnet? Ja, det tycker jag. E ja. Vad vi ser mest fram emot under 2016? Jo ja, visst. Mm. Tänkte vi börja där nu när vi avslutar med bio, vi kan väl börja där med bio. Vad säger ja, ni? kan vi väl göra, absolut. Vilket jäkla år för bio. <laughs> det kan man ju lugnt säga. Äh, mm. sitter, det, det, man, man, man, blir, man blir alldeles där matt av att liksom se den listan ja, ja. på något vis. Alltså, eller att verkligen. gå igenom bara på, här, man går in på IMDB och så bara här kommer fil så här kommande filmer mm. så bara wow, 9000 filmer mm. så vi, aha och det så har de väldigt många av de stora i början ja, precis. så man slipper scrolla så jävla mycket men det lugnar ju aldrig ner sig nästan. det är så här, man, Nej, man, precis. man men, ja, det är snarare att det håller på att liksom trappar upp ja precis januari, ja men nu. hateful late kommer ja. Mm. januari, ja men det har vi där men sen från och med februari då bara hem. Det är ju två filmer minst varje månad. Mm. Det är sjukt mycket. Jag ska jag säga, vänta nu vad säger du, När släpps den då? Vilken? Ja, den har redan släppts. Äh, mm. Jag tänkte på The Revenant. Den släpptes ju i. Den släpptes den fjärde i. eller något. Sånt? Äh, Nej, 25 december. December, ja just det, mm. det så tidigt, ja. Mm. Jo, precis. Ja, den, den måste man ju gå och se Den verkar ju ascool Ja, den ser häftig ut Och som sagt, Hate for Late, 13 januari mm. Men den, den kan jag samtidigt tänka så här, Den är ingen biofilm Jag har hört att den ska vara Väldigt Alltså Karaktärsfull och sånt Så att, att det ska vara en riktig biofilm Jämfört med många okay. andra han har gjort Mm. Så att, ja det, det kan mycket väl stämma Ja och det är just den här settingen och sånt Jag tror det kan vara ganska skön biofilm Jag är lite sugen på att gå och, och se mm. den Just mm. på bio men det är också så här det, det gör ju ingenting om man ser det på film heller Det är som jag såg ju Vad heter det senaste uh, Judge, Judge ja, det, det, Inte Judge precis ja, Det var Judge Dredd jag hade i huvudet Men det var ju inte han jag ville <laughs> jag så här, Judge, bara så, Menar han nu men den är jättegammal Men vad heter den med den och så cowboysare och pang pang pang och Django Django Django Django Django Django Judge Judge Judge Django Den såg jag först på DVD ja. när den kom ut Django det var ju Django Django ja hade varit riktigt häftigt att se på bio men det gjorde Django absolut ingenting jag Django den Django Django Django Django på DVD Django Django Django Django Django Django Django Django Django Django Django eller allmänt under året Alltså det tidigaste så kommer Så är det väl Deadpool? Ja det är klart det är. Mm, 12 februari <laughs> deadpool. Precis, så den har man ju sett fram emot I så här, två år nu mm. Mm -hmm. Sen de släppte liksom teaser oh, ja, så det som första teaser-trailern Det är ju liksom Årets stora vad är, är, liksom, Action Och eh, superhjältefilm det är en ju... av ah, <skratt> <skratt> <skratt> den är, <anti> <skratt> är av de stora, det är en av de absolut största ja. jag. tänkte säga vad det kan ju... men, det är ju inte är inte den jag, enda. Jag rankar nog faktiskt bättre men Superman högre. Ja absolut. men det kommer typ så, sex Det kommer ju sex superhjältefilmer och det här jo. är ju den första som kommer. Ja, jo det ja. men jag rankar fortfarande Batman med Superman som först. Men vilka är, Deadpool, vilka är de är sex? Tvåa. Ja alltså jag menar inte s, alltså inte så först, utan första som kommer ut. Ja nej, ja ja. Men det, <laughs> ja men jo, det, det fattade jag också men ja, det, det, det lät som att det är den absolut största axelfilmen. Nej. Nej, nej. Vänta, vad var det där för tonfall då? Det är, nej, nej, nej, nej, nej klart, inget dåligt, inget dåligt. Mm, Helt klart, det kommer bli episkt Helt, det, klart. Det, det ja, helt klart Ja, helt ja. klart <laughs> Det är ju helt rätt man för rollen och allting och ja, Eftersom de gör den så I blodig Och de sätter inga så här gränser som det verkar ja. Så gör de det ju på rätt sätt För det är ju så Deadpool är Ja, verkligen Men det kan ju vara att göra Just att man har sett så många trailers Och tittat på den så många gånger Det mm. kanske bara jag Men eh, alltså, han passar ju verkligen stört bra som rollen Alltså Absolut. Plus att han, det, det är ju lite hans grej i all, allt han spelar. Han ska ju vara lite sådär, jo. alltså lite over the top, ändå i mm. alla tillfällen ändå kunna vara lite rolig. Jo. men sen så det, ja. är ju liksom Deadpool, han är ju en over the top karaktär. Ja, ja, ja absolut. Har, ja, det har alltid det. varit genom alla år. Exakt, exakt. Just därför passar passar så bra ihop om inte annat. Precis. Men Nico, du sa någonting om att det skulle komma sex superhjältefilmer i år. Jag tänkte bara säga det. Och är man emot Deadpool på något himla sätt så kommer Soländer två samma dag. Ja men lägg Men jag älskar första i filmen så därför ser jag fram emot men, nästa Soländer. Jag är också och, scenen i blutsig. trailern när Will Ferrell kommer ut som världens biff. Alltså, jag, jag satt och garvat för mig själv. Jag tyckte det var helt underbart. Ja det är helt... Det, men det är ju inte... Ja nej, jag tänker inte ens säga något. För det är alltså, Jag tänker inte ens titta åt det hållet ens men uh. så alltså, den, den, den den ser man ju fram emot i och med att suländer är en kult Ja, ja, jo, på det viset så är så det ju alltså, Man kommer inte gå och se den på bio. Nej, på det är en film. Nej. Så här, Man kommer verkligen vänta tills den kommer ut på ja, men DVD eller vad det nu blir. Men Nico Nej, kommer på... säkert ha sig: Directors Cut och Blu-ray-skivan i alla fall sen, innan det är klart. Det ska inte förvåna mig. Det är ju som när Dumdummare två allt jag såg om den filmen såg inte bra ut, men jag var ju tvungen att ha den. Det är ju dumdummare. Och det är likadant ja, för mig med och Det är så. Här, ja, ja. Vi får <laughs> okay, ju inte se någon då. Alexander Skarsgård i den här filmen, men... Det har ju sina mm. skäl att han brändes upp i första. <laughs> eh, ja. <laughs> Precis. 23 mars då, då kommer ju Batman vs. Superman, Dawn of mm. Justice. Mm. Ser sjukt mycket fram emot. Och ja, nej, det här är den stora filmen för mig under mm. året. Mm. Usch, Batman. Men mycket är ju för att se hur de gör sina karaktärer den oh. Affleck och liksom mm. fortsättningen är Superman. Första filmen var okej, okay. det var mycket som man störde sig på. Kommer H vilken det, av Vilken den tänkte du? Kommer man liksom få det rättvisan med, med karaktär nu? I don't know. Vilken tänkte du på? Vad tänkte du på Man stil Ja, precis. Ah, ja. Mm. för liksom ja, den, den var så här skitbra börja tyckte jag. Den var hoppig. Ja, och jag, jag älskade hur den började allting så att han mm. var vanlig eller liksom Clark Kent. Sen mm. slutet blev väldigt överdrivet och tappade mig totalt nästan. I, liksom, mm. Det blev bara en stor strid som... Äh, nej, det tyckte jag inte om. Men äh, vi får se vad som händer här. Mm. Tyvärr så är jag lite rädd att det kommer bli så i den här filmen tack vare senaste trailern. Mm. Men nej, äh, jag ser i all alla fall fram emot den. Mm. Ska se, har jag något mer under mars? Äh, jag har inte så mycket mera tider på dem. Nej, alltså jag är mer den här vad ser jag fram emot överhuvudtaget? Ja, precis. I filmväg. Ja, jag har massor, det är därför jag tänkte att jag ska ta dem i nästa. nästa ja. äh, det, Men vad ser ni fram ja. emot då? Alltså ska jag ta en sån här topp 5 över hela året? Mm. mm. Så nummer ett för mig är som jag är en jättestor Independence Day-nörd. Mm. Så blir det liksom Independence Day, den är viktigast för mig personligen. Mm. Mm. Eh, nummer två Rogue One A Star Wars Story. Mm. Ah. Eh, sen kommer nog Deadpool Som en, en fin trea där Sen mm, är det mm. Batman vs Superman Och så sen så blir det nog eh, Svårt där alltså. Det är många där som vill in på en femte plats Men jag, jag säger nog Assassin's Creed Okej okay. Fastbender oh, mm. okay. oh. som jag älskar spelen liksom. mm. Mm, mm. Och i och med att det är Michael Fassbender Som är i huvudrollen mm. Ja det ser Riktigt coolt ut men om, mm. du, om du skulle dra en sån då, Nico? En femma. Ja, eller mm. en... Ja, vad fan. en Nä, ett par. en femma. Ja, oj. kör en femma. Batman versus Superman, nummer ett, utan tvekan. Mm. Mm. Tvåa glider Deadpool in. Trea har jag Suicide Squad. Ah, där kom den. Mm. Visst. Och sen sen, sen... sen... Fyra och fem. Det mm, mm. sitter lite mellan Det är många så här... Jag är väldigt intresserad av att se Captain America Civil War- Eftersom det introdu introduceras så många hjältar. Black Panther, mm. Spider-Man ah. och mycket sånt där. Så... När, vi ändå, när du ändå drar upp den så om jag avbryter mitt det i din femma där. Men Captain America? Ah. Alltså, det, det typ, ju, ja. Alltså, vad fan? Ja fan på båda sätt? Lite på båda sätt. Det, alltså, det jag ser fram emot den, absolut. Ah. det gör jag. Men det kändes väldigt lite Captain America av trailern. Ja, det handlar ju väldigt mycket om alltihop, men ja. han fick ju ganska stor roll eller och så här, karaktärsdrag i senaste Winter Soldier. Mm, mm, så det är väl mm. det du de, man, man vet vem Captain America ja, är. Ja, i för sig. Ja. men, jo, du, men det, här... ändå, det kändes mer som en typ så här halvdan Avengers ja. film till för att alla ju tyvärr, var ju typ med. Det är just det också då, som du säger att det blir väldigt mycket av alla. Ja. Men det som intresserar mig där, det är det här med Jackie, heter han var Polen där. Att mm. han drar åt ena hållet och mm. Tony Stark drar åt andra hållet ja. vilken du väljer du? Ja i och för sig och, och om man vet story så det dras ju mot Jackie men kan det ändras så det är väldigt mycket sånt där och trailen gav vi verkligen det där att det mm. är mycket snack och fram och tillbaka liksom äh, Captain America säger liksom det till Iron Man liksom, men Jackie is my friend och Tony säger det bara men jag är din vän <laughs> det säger man bara är oh, oh, ja. det, just det intresserar mig. Men mm. sen det är det ju en Marvel-film och jag är ju tröttnat lite på dem. Men den här är den jag har sett fram emot mest. Jag, mm. liksom Avengers och sånt, det bryr mig inte jättemycket om. Men, men sen jag hörde om att det skulle bli en Civil War, då fastnade jag på en gång. Mm. Ja, mm. nej det var mest bara just min initiala känsla när jag såg trailern var typ så här, Va? Stod det inte Captain America i början? Det stod väl inte Avengers? Men, nej, är, åh, åh, nej, men jag förstår vad du menar. Precis. Ja, precis, ja. Så att, ja, nej. Eh, sen står det på femte plats där antagligen är det Teenage Mutant Ninja Turtles. Mm. Eller så är det Doctor Strange. Mm. Och det är lite svårt. Doctor Strange är ju älskar Cumberbatch och han är hur härlig som helst. Se honom i en lite mera magisk, mer monster och verkar vara lite mörker och mystik i en Marvel-film jämfört med de andra. Mm. Och sen är det ju Teenage Mutant Ninja Turtles. Jag älskar Teenage Mutant Ninja Turtles. Men det var också sådant som, som jag fastnade lite i trailern att vissa scener ser så sjukt dåligt gjorda ut. Och det kan förstöra min filmupplevelse. Inte fullt ut. Mm. Men just att det är så här små grejer som irriterar mig så sjukt mycket. Mm -hmm så därför väljer jag nog Doctor Strange först för det tror jag kan bli en riktigt episk film. Mm. Mm. Du då fan. Ja, alltså det, det, mina första tre är ju så här, rakt av Deadpool, Suicide Squad och eh Tonårs muterade Ninja sköldpaddor utan utan att veka, utan att veka. Uh, men sen blir det ju knivigt Det är mm. de två sista där För de tre första där blir, är väldigt väldigt enkla mm. Men uh, det, det är de två sista där som kan bli som blir svåra För det, det är många som vill vara med Om man säger uh, Som mm. Captain America där Den är ju alltså, Den vill ju vara med där uppe Det vill han ju Trots att jag har lite delade känslor inför den. Mm. Och sen har ju Batman versus Superman Vill ju också vara med och slåss Utan, utan tvekan så att det, det blir nog de två fast typ så här de flyter omkring där. Ingen är fyra och ingen är femma riktigt, men de är med. Mm. De går upp och ner lite hela tiden. Ja, precis. Alltså, de, de hoppar man, lite. Man, man, man har ju rätt många bubblor så att säga. Ja. Ja, ja, jo men det är det ju. Absolut. Men liksom, ja, men, bara ta upp några liksom. Eh, Star Trek Beyond. Mm. Mm. Warcraft. Eh, War, Warcraft. Ja. Eh, jag ser oh, sjukt mycket fram emot Ghost Apocalypse. Ah, just ja, just det, mm. den också. Mm. Ah. liksom helt female cast. Alla är från SNL. Ah, förutom mm. hon vad heter hon? Med bä bä bä bä små hon har ju varit ah, ja, ja. med mm. också lite. McCartney, Courtney, McCarthy, ja. ja, det, det. är väl det är väl också eh, vad heter de då? Röda fåglar? Wi! Flyga Angry flygar. Birds. Äh, Angry birds. Ah, de, den kommer bli år också Ja, va? den kommer den ser sjukt ja. rolig ut. 13 maj. Ja, yep. Sen har vi ju äh, Legion of Tarzan, Jungle Book. Det är många som äh, drar igen. Förl oh, men förlåt, får jag bara ta upp en där? Ja. Alltså, Jungleboken. Vad Vad fan. Häftigt. Ja, ah, det, det ser sjukt coolt ut. Ah, ja, det ser coolt ut, men vad fan. Jo, men behövs Bill Murray och... Oh, jo, men behövs grader. den verkligen? Charlize Theron. Ja, mm. och... ah, men... Mm, jag vet inte om jag tycker att den behövs dock, faktiskt. Varför det? Ja, men ja, jag vet inte. Men jag tycker vi har inte fått en ordentlig djungerboka Med en ung mogli Vi har ju den här gamla, vuxna mogli och sånt Som är helt okej okay. Men jag vill ändå ha en ordentlig, där han är ung Jag är mer iffy i sådana fall mot Tarsan Ja, men det är, då, båda då, Båda de två har jag liksom så. Hmm Ja, det, men, mm. tarsan, det är ju också många bra skådespelare alltså. Ja, jo, men det, ja, men, alltså, de har ju verkar lyckats. de verkar, verkar ju mm. ha lyckats på det viset. De har ju fått in stora namn ändå och sådana saker och ja. det är inga dåliga trailers ändå för Nej, de båda precis. två. Sen får man se hur hela filmen blir, men du är äh, trailerserna har de ju lyckats ju väldigt bra. Ja, så jag tror mm. bara att jag tror jag har gått ett steg längre. Jag förstår vad ni menar. Trailern är ju skitcoola. Det är ju asbra så, mm. men jag vill tänka ett steg till och kan tänka mig att det kan ju bli mycket skit också, alltså. När ja, det väl är färdigt, om man har lite otur. Det är ju det mm. som är lite med det, att det kommer så sjukt mycket filmer nu och det, de tävlar oerhört mycket med varandra. Mm, mm. Man kommer ju sitta och jämföra väldigt mycket ja. mot den senaste jag såg kommer vara amazing, men den här kanske inte var riktigt lika bra. Nej, på nytt är ju det att, ja, som jag har kollat, jag har väl ungefär en minst 10 måste filmer 20 filmer jag vill gå och se 30 som skulle vara intressanta det var stiger jag bara jag kan bli vild på det här och så ska jag gamea ja. ut över det och så, ja, man vill gå på GameX Comiccon om man vill man bara, och, Hur ska jag tid då Ja, ja mest är nog fan tiden tror jag problemet blir alltså om man börjar rada upp allt det där ja, det mm. alltså det jag sitter just nu. När vi pratade om Jungle Book så var man bara tvungen att gå in och kolla alla röstgårdspelare. Mm. Herregud. Mm. Så många bra. Ja. Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray, Ben Kingsley, Christopher Walken. Mm. Så många härliga. Ja, det drar iväg kan man säga. Precis, det drar iväg. Så ja. ja, men det var väl de måste-filmerna känner jag lite nu när man kollar. Som sagt. Mm. Det finns många bra många intressanta som vi inte ens har nämnt men jag tycker vi har fått med de viktigaste i alla fall. Mm, mm, absolut. S säger ni ska vi hoppa in i speldelen då? Ja. Gå igenom lite där. Absolut. Fan, har du nå du kan få börja? Har du någon topp 5 eller något av de här äh. måste spelen? 3 5. Alltså jag har ju tre faktiskt som jag ändå mm. så här, som jag, när, när jag tittade på dem ändå kände så här fan det här vore lite coolt. Mm. Och av lite olika anledning också. Eh, bland annat Hitman. Okej, okay, ja. ja. Du det är ju gammalt fan av Hitman-serien. Ja, men jag har ju aldrig mm. riktigt spelat om så. Men jag har alltid tyckt om dem. Jag har alltid tyckt att det har varit en cool genre. Eller alltså, just det här att när det funkar att verkligen smyga, smyga och verkligen överlista alla andra. Mm. Så, så tycker jag det är, det är en cool genre. Men, och de, så den skulle jag verkligen vilja... Den, den ser jag fram emot som fasiken Och ja. den fick väl uppskjutet va Den skulle väl ha kommit i december egentligen Ja precis Men precis. det kommer ju i, i juni någon gång va Nu istället Jag, tro, jag, jag, jag, jag, den, ja, jag tror den flyttades Som december till juni i alla fall så att, Men den ser jag fram emot som fasiken mm. eh, Sen var det faktiskt en jag fick eh, Som kika på igår kväll Så var Firewatch Ja precis Det, det är också ett spel jag ser fram emot så alltså det är något som är... Det... Jag tänkte bara Hitman. Ja. Jag läser det senaste PC Gamer. Ja. Där står det 11 mars. Jaha. Så jag vet inte om det ändras efter det. Men den här kom ju ut mm. okay. äh, nummer 200 Nummer... Äh, december står det. Så ja. den är ju från december i alla fall. Men 11 mars står det där i alla fall. Ja, ja. hur som det kommer i år i alla fall. Det gör det. Om vi säger så då. Jag tänkte mest mm, bara precis. så att... Det inte kom ut förra året, men det, det gjorde han ju inte. Nej, precis. Eh, nej, men Firewatch där har jag också kika lite grann på. Det, det, det känns som ett sånt här spel som jag faktiskt kan fastna för, just för att det ser ut att vara väldigt enkelt men kan ändå vara ganska bra story. Inte för att de har avslöjat någonting, men det skulle kunna vara rätt coolt. Ja, och det kommer ju väldigt snart också. Det är väldigt intressant. 9 mm. februari kommer det. Oh, det är så nära. Det är ändå. väldigt nära. Och det, det är ett av de här första spelen som man känner att man har inte sett någonting nästan alls men det, man dras ju till mm. trailen från E3 där satte de liksom på pricken och skapade den här. Man vet inte vad det är. Det finns ju inget tidigare spel i den här serien Nej. men man vill ju kolla in vad det är för något. Ja, men absolut. Men den skulle bara, fattar jag det rätt när det bara skulle komma till PS4? Som jag har förstått det så är det bara PS4. Åh, oh, vad tråkigt. Men jag, skulle, jag ser ändå fram emot det, hur som, men mm. Det, det, det är lite synd, för min del, jag som mest spelar PC. Ja. Uh, sen, är, sen är det ju faktiskt det vi pratade om i början också, Scalebound. Ja, precis, som har blivit uppskjutet ut i 2017. Ja, det är ju jättesynd, men den, den, var, mm. den, var med, den var med i min lista, i alla ja. fall, det var den. För, för det tyckte jag såg riktigt, riktigt coolt ut. Så det var de mm. tre jag hade som, som innan, om man säger. Ja. Som jag mest ser fram emot. Ja, det är också spelåret är ungefär som bioåret. Ja, ja det är väl samma där. Det kommer ju också stört många, alltså det är ju stört många släpp i år också väl. Mm. Mm. Jag hade ju det här problemet med förra året att det var lite väl mycket open world-spel. Mm. Men så kollar jag på det här året och nu är det lite mer spel i min grupp som jag tycker mick, som skulle passa mig lite bättre. Det är lite mer storydrivna och det kommer ju lite open world-spel också och sånt där, men så det passar alla, men jag tror att det här kan bli ett väldigt bra spelår för mm, mig mm. personligen. Jag kan ju börja dra min lilla lista då. Ja, kör! Nummer tre var Scalebound. Mm. Nu klättrar Doom upp. Oh, ja, oh, den! Den mm. ser ju riktigt fram emot. Oh. Andra plast har jag The Last Guardian. Oh. Ser i och med att du är PS4 fanboy ja. också <laughs> ja, precis. Mm. Mm -hmm. det är, vi har ju väntat på det jättelänge och även om jag ser samma trailer om och om igen så är det ett spel jag verkligen, verkligen vill testa och mm. första är ju ingen chock, det gör att för det är min mm. favoritserie och det är sista spelet som de säger i den serien precis. ser jag sjukt mycket fram emot spel utöver det ReCore Xbox One exklusivt. Ser jätte, alltså ser skitäftet ut. Street Fighter 5, PlayStation 4 exklusivt. Ser oerhört häftigt ut. Horizon Zero Dawn, PlayStation 4 exklusivt. Väldigt mycket sp bra spel som kommer. Mm, mm. Andra då, Daniel um. då? Det finns så mycket. <laughs> ja. ja. Vad ska man ta av allting som kommer? <laughs> jag har ju en, en liten lista. Men, eh, Adrift ser jag fram emot väldigt mycket. Mm. Eh, survival horror-spel i rymden. Eh, Deus Ex, Mankind Divided. Uh -huh. Ett annat spel ser jag fram emot. Eh, Gears of War 4, ReCore. Eh, ser fram emot att Ark släpps till, till mm. Xbox One snart. Ja, mm. precis. Det är väldigt snart, va? Ja, betan är väl uppe och, och, och, och är aktiv just nu tror jag. Ja, precis. Sen eh, har vi ju Battleborn. Mm. Så att, ja men det, det, åh, det finns så mycket så, som sagt hur ska man ha råd och tid? Ja, ja det, det är det också. Mm. Och, jag, och jag har inte liksom ens köpt liksom de bästa spelen från förra året än. Nej, samma här så att, eh, ja. Nej, jag har ju det. som tur fått och köpt de spel som jag verkligen det är typ Metal Gear Solid 5 och de andra är så här det skulle vara trevligt att ha men ingen måste. Mm. Men det är... Nej, man sitter här och kollar på plånboken och bara, jag har inte råd med det här livet. <laughs> men det, det dras. Det är väldigt mycket som... Uh, närmsta för mig är väl uh, Street Fighter, 16 januari. Mm. Men sen, ja. Uh, februari och allting. XCOM 2 kommer och det är väldigt mycket som börjar komma redan då. så Så det är underbart år och uh, man får väl ta det i den käftsmäll som det kommer. <laughs> mm. <laughs> det kommer att bli många mm. under året i sådana fall. Man kan ju inte klaga på året, det kan man absolut inte. Det här är ett väldigt bra år vi har framför oss. Ja. Och ni som lyssnar, jag hoppas att ni också ser fram emot det här året och att få lyssna på allt <laughs> vi hoppas kommer kunna testa och spela och kolla och hålla på. Vi har ju bör börjat mm. planera lite avsnitt och sånt. Och det kommer att vara lite filmerna vi har sett och sånt här kritsar kring. Så ni kommer i alla fall få mycket av det senaste. Det lovar jag. Enklaste precis. sättet att inte bli spoilad är väl att försöka titta på dem på bio samma vecka som vi gör. Ja, vi ska... Bara för att alltså mm. vi kommer ju självklart försöka vara så spoilerfria som möjligt. Men ja, man kan inte alltid hålla sig. Det är sant. Nej, närmast vi har det är ju Deadpool när filmen mm. kommer ut. Vi kommer att se den under premiärhelgen. Helgen, ja. Sen på måndagen då kör vi ett Deadpool-avsnitt där vi kommer gå igenom filmen spoilerfritt förhoppningsvis men fanan kommer geeka ja, ut totalt, ja, ja. kommer inte kunna riktigt hålla. vi kommer försöka ta tillbaka <laughs> honom lite men vi, kan, ja. vi, är bara, vi är ju bara mänskliga vi kan inte eller, eller, eller så blir det bara så att det är, det är, det är en timme av tystnad bara för mm. det, det är så himla awesome att det inte går att säga någonting. Mm. Det kan ju också vara, absolut. Släpper en ljudfil som en boom och sen... Ja, men typ. Ska vi kolla lite vad lyssnarna har att säga? Ja, en sak bara. En serie som jag ser fram emot sjukt mycket under 2016 så är det The Genera Chronicles. Lite så här, ja men... Eh, Sagan om... Eller vet jag, Sagan ringen, nu, nu jävlar. Eh, Game of Thrones, skulle jag säga, möter sci-fi. Oh, alltså på riktigt. Okej. Okay. Okay. Så att... Eh, ja, men... Säg G Game of Thrones, fast på en annan planet. Nå, ja. Lite åt det hållet. Nä, den har ett örtalas ord. Verkar, verkar skitkort, cool, coolt, ja. mm, Det är HBO. Nå, ja, häftigt. Mm. Ja, mm. för mig är det ju Game of Thrones, fortsättningen där. Mm. Ja, den kommer ju i april. Mars, april. Jag brukar komma där i Prilva tror jag, ja. jag kan mm. inte Så det är inte så hjärta längre kvar nu. Nej, och sen vill jag ju se fortsättningar Jag följer mycket på Netflix Så mm. det är liksom när Nästa säsong av gått hem och sånt där Kommer upp där, men ja, just Det, det, är, är det ser jag också att se fram emot mm. Mm. Exakt men då, Ja, du kör vidare på Då, ska vi se, då hade vi lyssnat där Alexander Klassén Denna ser jag mm. fram emot Alla kategorier Pappaj Vet mm. heter på svenska? Kolla Alfred, va? Ja. Mm. Det blir så, va? Ja. Mm. Precis, det är Kalla Alfred. Uh, ja, jag har inte sett någonting om den här filmen, men den kanske är bra. Jag tänkte säga på riktigt. Är den där verkligen på riktigt den där? Ja, jag har kollat upp och det är, den ska komma. <laughs> ja, den ska komma. Okej, okay, det är en jävla Tror du inte jag heller? Nej, jag vill lika någon som dig där ett tag, Det är en riktig det här, badass bild alltså, för För, för en sån uh, karaktär, eller vad som man kallar det för. Alltså jag har inte hört någonting mm. om den här filmen. Är den animerad? Är den en liksom riktiga skådespel? Jag har ingen aning. Men vi som den ju... där ser ut som den där bilden ser ut så måste han ju nästan vara, vad, he, vad heter det då? Det här mittemellan. Han har ju sina monster under armar. Men jag funderar om det är mm. ungefär som den här Tintin-filmen som kom. Om det är åt det mm. hållet. Ja, men precis. ja, precis. Det kan det nog vara. Men som sagt, vill man ha en ordentlig pappa då har vi ju med Robin Williams gamla klassiska pappa <laughs> Den är, så... den är väl inte så jättebra? Den är så skön. <laughs> Nej, den är Nej, inte det jättebra. Den är ganska dålig, men den är charmig Den är så överdriven ja. som man sitter och garvar. Helst om du är jätte eller jättefull, då är den jättebra. Du kan tänka mm. mig. Alltså det, ja. Fredrik Boff Eriksson. Ser fram emot många filmer och spel det år. Men mest är nog som ni ska spela in. Åh, oh, så söt han är jag. Gullegubben. Mattias C.D. Warcraft, Teenage Mutant Ninja Turtles 2 och Batman vs Superman Dawn of Justice är på filmsidan. Och på spelsidan är det Far Cry Primal. Mm. Andrea Dalin. Måste nog säga att Tom Clancy's The District är det spel jag mest ser fram emot och nya WoW-expansionen som kan vara det som tar en tillbaka till det spelet. Sedan filmväg finns det ju hur mycket som möjligt. Deadpool, Captain America, Star Wars med flera. Mm. Så det är vad lyssnarna ser fram emot. Ja, visst. Mm. Låter ju ändå som att vi ser fram emot relativt samma saker ändå. Ja, precis. Det är många storfilmer, stor spel och ska bli... nej Kanonår, kanonår. Eh, nästa avsnitt då är avsnitt 27 och då kommer vi mm. prata 80-talet. Oh. Bästa filmerna från mm. 80-talet. Bästa spelen, serierna. Kommer vara en liten nostalgitripp tillbaka. Ja, herregud. 80-talet <här> var ju ett väldigt underbart tid speciellt för spel och klassisk actionfilm och grejer så. Ser jag är väldigt fram emot att diskutera om. Mm. Men eh, nu till min fråga. Det är ju jag som ställer frågan den här gången. Och som vi har sagt tidigare, det här segmentet vill vi ta bort genom att få frågor från er. Nu har det varit lite tyst, så vi fortsätter med en fråga som jag ställer. Och eh, jag kommer behöva förklara den här frågan, hur, det, hur jag menar. Men jag, mm. Frågan är, hur tycker ni att man ska spela ett spel? Och vad anser ni är en hardcore gamer? Mm. Låt mig förklara. Jag, jag drar upp exakt som jag, vad jag skickade till er. Så jag läser innan till. Jag lyssnar på några tidigare avsnitt och har märkt tidigare att jag och Danne har väldigt stora olikheter till hur man ska spela spel. Och vad som gör en till en hardcore gamer. Jag tycker att man inte ska fortsätta på ett spel om man inte fastnar i det. Utan du fick en trevlig stund. Men får du inte känslan att du hela tiden vill spela mer så är det bättre att sluta. Jag var känslan av att Danne tycker att man ska spela ett... Skaffar man ett spel så ska man spela det till 100%. Samma när vi tog upp Batman Arkham Knight. Där jag kollade in slutet på Youtube. Därför att storyn var slut och jag ville se det riktiga slutet. Men de tvingade på en massa med siduppdrag. Som inte jag tyckte var nödvändigt. Men du, Danne, sa att en hardcore gamer aldrig skulle ha gjort så. Utan han hade spelat klart alla siduppdraget för att få se slutet. Och mm. det är lite sånt jag vill diskutera. Och sen mm. få insyn på alltihop. Så vad säger ni, hur tycker ni att en hardcore gamer är, och hur ska man spela ett spel? Oj. Alltså, alltså det beror väl jätte, alltså det beror ju jättemycket på vad det är för spel, i alla fall i, i, enligt min åsikt. Okej, okay. hur menar det du blir, alltså, Till exempel som ja, men vi tar något alltså ett, som ett spel som aldrig tar slut till exempel, är ju svårt att spela på samma sätt som ett spel där du har en jättehård story, oh. där du måste följa storyn och ta det till, till slutet för att få liksom ah, moroten av det hela. Oh. Det, det, det går ju inte att spela de två spelen på samma sätt. Om man säger att det går inte att spela Batman eh, på samma sätt som du spelar WoW till Nej. exempel. Det är ju helt omöjligt för att slutmålet är ju två helt skilda saker. Mm. Det, det är ju min åsikt av det i alla fall. Men, Ja, om man ska dra upp som jag spelar spelen så är det ju liksom jag, jag är ju en sån som jag tycker om, har jag börjat på ett så vill jag ju gärna slutföra det. Ah. Och, ja, och gärna till så mycket som möjligt. Alltså är det själva storyn du tycker är viktigt att man ska klara, eller är du liksom trophy -hårad? du ska ah. liksom ha alla av du ska liksom klara till 100 eller är det liksom, jag har spelat storyn, du vill i alla fall köra klart storyn, eller du vill i alla fall se sluttexten, eller? Jag var väldigt mycket så innan. eller Alltså jag var väldigt mycket så här, det här spelet har jag inte fastnat för. Men nu har jag ändå börjat spela det. Mm. Så då måste jag spela för att få ihop så många trophies som möjligt, typ. Uh -huh. Men uh, där, ett spel faktiskt uh, är ju uh, Batman, som jag spelar här nu sist. Arkham Asylum. Uh -huh. Som fick mig att spela, sp spela spel på det sättet jag skulle vilja spela dem. När det är ett sånt spel. Jag körde storyen på mitt sätt och jag spelade på mitt sätt rakt igenom och skett fullständigt i att stanna till för att bara för att samla in so eller samla på saker eller leta efter saker bara för att jag visste att det finns här men kunde inte hitta det. Utan jag körde bara på story ja, story-mässigt. Ja, precis. Och så vill jag spela sådana spel. Och så tycker jag att man borde spela sådana spel. Men sen beror det alldeles på hur man själv hur man själv fungerar i de lägena. Ja. Men hur tycker mm. du eller vi kan börja med en sån här fråga anser du dig själv att vara en hardcore gamer eller? Jag vet faktiskt inte. Mm. Det, den är lite svår på det viset tycker jag. Visst jag spelar mycket och det är kanske andra som skulle säga att jag ägnar mycket tid åt det men jag vet inte om jag skulle kalla mig själv hardcore på det viset. Nej. vad är det som gör en till en hardcore gamer enligt dig då? Ja. Oh. Bra fråga. Men jag skulle nog säga att i, i mitt fall, det är lite samma där. Den, den frågan är lite delad också tycker jag. Mm. För att just en hardcore gamer är ju en sån som spelar mycket. Och tycker det är kul att spela i mina ögon. Men någon jag skulle sätta det epitetet på. Skulle nog behöva kunna en jävla massa om det också. Okej. Okay. Typ som jag anser ju dig och Danne var det. Ja. Ur, ur min synvinkel om man säger så kan ni stört mycket. Om saker som jag inte kan såklart. Och ni spelar... Ja, det, det, det gör väl kanske inte någonting en hardcore gamer Nej. på det visar Det gör ju bara någonting en extrem a, nörd. A, jo, <laughs> det är sant. Men om jag ska sätta alltså om jag ska sätta epitet på någon mm. som hardcore gamer så skulle jag göra det på er. Men det är just på grund av att jag anser mig inte att kunna så mycket. Jag kanske spelar lika mycket, men jag anser mig själv inte kunna lika mycket. Så därför sätter jag inte det på mig själv. Mm. Om det, det är, ja, det är svårt, att, svårt att förklara, men uh, ja. Ja men absolut, jag tycker du förklarar ganska bra jag förstår ju vad du menar och mm, det är ett intressant mm. sätt och lite grejer som var med den här frågan är att just visa hur olika folk tänker och sånt ja. och det är liksom på internet och när man försöker man ställa en fråga på internet då blir du hackad på på en gång och ja. man vill ju ha en diskussion ändå och det är det som jag tycker sånt här är så dock ska, jag lägga, dock ska jag lägga till att jag tycker dock inte du behöver vara duktig på att spela för, mm. för att kunna kalla dig det Nej, precis det, det, det skulle jag inte säga är ett måste Alltså typ som Om man ska ta ett sånt spel bara rakt upp och ner Typ CS uh -huh. Jag tycker inte att du måste kunna Alltså vara stört högt rankad För att du ska vara hardcore mm. Jag tycker Då tycker jag nästan att det är mycket mer hardcore Om du är riktigt dålig och fortfarande Spelar så här, 200 timmar in uh -huh. Alltså nej men om man Ja, <laughs> ja Absolut Danna då Alltså det, <laughs> My mycket, alltså många gånger När jag säger liksom så här att, att, att, Ja men du är inte hardcore <laughs> det, är för att det, det är ju rent för att jävlas med dig i, liksom Bara för att du Många gånger säger så att jag, jag ser mig själv som en hardcore gamer och så bara, Men jag gör inte det här <laughs> Och då måste jag ju bara Komma in med en sån här Ja, men då är inte du en hardcore gamer. <laughs> så att många gånger säger är det i, i ren jävelskap som jag säger att du inte är en hardcore gamer. Men alltså en hardcore gamer har passion för, för spelandet. Mm. Mm. Den, den bryr sig inte om liksom att liksom jag vet inte, Han bryr sig inte så mycket Nej. om någonting annat än att spela. Mm. Liksom mm. bara för spelandets skull. Ehm um, det, det, det är väl det som gör en hardcore liksom att, att ha en passion mm. för det. Mm. Mm. Men hur tycker du att man ska spela ett spel? Då? Om du personligen kollar från ditt eget är det att liksom, skaffa med ett spel, spela ut det eller är det liksom... Nej, ha kul. Mm. Ha kul med det. Det är väl det, är väl det absolut viktigaste. Ja, absolut. Och liksom, känner du liksom själv att ah, men du köpte det här spelet eh, och du, du känner liksom efter kanske 5-10 timmar att varför sitter jag och spelar det här? Mm. Då ska du inte plåga dig igenom spelet. Mm. Nej. Självklart inte. Nej. För då kommer du ledsna på många andra spel. Bara för den orsaken. Då kommer du inte ledsna på spel spela överhuvudtaget. Mm. Mm. När man sitter liksom och, och tvingar sig själv spela spel som inte alls är roligt. Mm. Då, liksom, då, då, då tappar man just den där passionen jag pratar om. Mm. Så att, nej men, hur du ska spela spel, du ska spela spel för att du tycker det är kul. Mm. Mm. Ja, men absolut, jag är på samma våg längd där. För mm. mig är ju, om, när det gäller spel. Eh, nu, det som fick mig att börja tänka på det, det var mycket när jag spelade på Twitch. Twitch var inte pl plattformen för mig Så som jag spelar på Twitch Så spelar jag inte i ett vanligt fall Utan där var det liksom ja, men Jag ska försöka hålla er underhållade Nu börjar det och köprätthotell Hela tiden ja, men Jag byter spel Och då började jag få det här Pikarna att Ja, ah, nej Nu byter han igen Men det är kul Och jag började flippa ut Det var roligt för mig också Men Det tog ju bort väldigt mycket från gamingen Det är därför jag inte ville spela typ Fallout Sånt Via Twitch För jag kunde inte fastna Och komma in i spel på så sätt Sen är jag en sån person som jag slänger penner runt omkring mig. Lägg <laughs> en eh... där så länge. <laughs> Nej, där. Eh, jag klarar eh... om jag kanske skaffar 20 spel, jag kanske klarar 4-5 av dem. Mm. Men nu har det varit väldigt mycket att jag har köpt senast i tiden, väldigt mycket open world och sådana kommer jag aldrig spela igenom. Jag har fått en väldigt bra upplevelse och det är det som är det viktiga för mig men jag kommer aldrig spela klart det. Eller lite mera arcade-spel och sånt, som Mega Man och sånt. Sätter mig och spelar några baner men sen droppar jag det. Men när det kommer typ till äventyrspel, tre, third person, de spelar igenom helt och hållet. Uncharted, Tomb Raider. Fastnar i ett spel, då ser jag till att jag spelar igenom till sluttexten. Jag bryr mig inte om siduppdrag som Batman. Nej. Sånt jag bryr mig inte om. Det kan vara kul att göra något i spelet, men jag skulle aldrig... Det är därför jag blev så sur på Eh, Arkham Knight att man var tvungen att spela igenom allt för att få en, då det det tyckte jag att liksom spelet sjukt låga på, liksom, poäng i min ställning för det är, så ska man, inte, man ska inte bli tvingad för att se det hela det riktiga slutet det är en story, ge mig storyn mm -hmm. och sen kan man gå tillbaka och det är det som jag tyckte var som med Tomb Raider nu att jag spelar klart se slutet och sen får jag komma tillbaka efteråt och göra allting om jag vill och det är sånt sånt tycker jag. Liksom, spel gör man som du sa då, för att ha kul. Och för mig är det inte det att spela klart allting. Jag har haft väldigt mycket lyx nu att jag liksom, köper på mig spel och har spelat mycket för jag har en helt okej okay inkomst och jag har inte jättedyr hyra eller någonting. Så det har jag kunnat lagt på spel. Ja. Men sen är det likadant det är hur jag anser att en hardcore gamer är. Det lägger inte jag på hur många spel du har spelat eller hur bra du är på ett spel. Eller. För mig är det lite mer personligt så tycker jag att det är den tid du lägger ner på spel. Mm. Inte bara att spela det utan du kanske lyssnar på podcast, du läser om det. Jag anser mig själv som en hardcore gamer för jag kretsar varje dag kring tv-spel och spelar väldigt mycket. Och inte bara liksom så här, små videor som jag lägger på YouTube. Jag spelar ju väldigt mycket spel utanför också. Och jag anser att Danne är hardcore för när han spelar ett spel som nu när du spelar där, vad var det, 50 timmar det är en sjukt grej alltså det skulle inte ens göra pallan men det är väldigt hardcore, men på sitt sätt Färna, jag tycker också att även du är en hardcore gamer på det sättet att du spelar på mobilen dagligen, du ja, spelar Just cas inte. hela tiden, det är inte det att du sitter och spelar konsolspel på PC du sitter på telefonen min tjej, uh, jag skulle nästan kunna kalla henne hardcore också för jag har aldrig sett någon spela så mycket mobilspel. <laughs> Men hon sätter sig inte framför en liksom konsol och spelar självmant. Det är hon vi typ Donkey Kong och sånt tillsammans. Så där, på henne anser ju henne lite mer som en vanlig gamer för att hon anser sig själv inte som hardcore. Och hon kretsar inte kring och lyssnar och pratar om tv-spel på så sätt som vi gör. Mm -hmm. Och det är lite så jag anser det. Men... Och det är lite kul. Vi kommer ju in som jag har liksom lyssnat nu att vi är väldigt lika varandra men det är lite små grejer som ändrar sig. Och det är ju sånt jag tycker är skitintressant att lyssna på folk när de pratar om hardcore. Mm. Hur man ska spela mm. ett spel och man kan få riktigt sköna diskussioner kring det. Oh, yeah. Och jag lyssnade på Kind of Funny Games en, har en podcast som heter PS I Love You XOXO. Och där drog Collie Moriarty i avsnitt 16 upp att han hade läst en artikel från The Atlantic som visar att ungefär 90% procent av alla gamers oftast inte spelar klart ett spel som de införskaffat. Huh. Och det är ganska intressant. 90%. Procent. Jag trodde jag var i minoriteten, men nej, jag är yeah, ganska yeah. högt uppe där. Men det är också som sagt, det beror ju på vad du spelar för spel som du säger. Vissa mm. spelar kanske bara ett spel som Fallout och har liksom klarat av hela storyn men de anser sig inte att vara klara med spelet. Jag anser, när du har sett sluttexten, då är du klar med spelet. Ja. De fortsätter ju spela utöver det. Så det är, liksom, det är också svårt det där. Hur anser du att du är klar med ett spel? Nej, äh, så det är, jag tycker det är väldigt intressant där, och jag tycker ni båda gav riktigt bra svar. Apropå, mm. apropå det, jag måste faktiskt lägga in det. För det glömde jag bort när vi pratade om i början. Om vad jag har spelat. Mm. Jag har spelat eh, mera Fallout-shelter. <laughs> för, för, ah, för, vad förvånad jag blir. <laughs> Nej, men det roliga var för att... Eh, nu har de ju fått in pets. Okej. Okay. Det, det var bara det jag ville säga. De, man, man kan få pets nu. Vad är det, det för ger, pets av hundar? Eller ah, äh, stora katt. roaches? Jag, jag har fått en katt. Okay. Än så länge. <laughs> som gör att jag får typ så här... 19% kortare träningstider och sådana saker. Så det är egentligen bara alltså perks som man kan sätta ut på vissa specifika gubbar typ. Oh, nice. Men det är fortfarande rätt kul. <laughs> Bra. Men eh, mm. vad säger ni? Köra sista leken? Ja, är Absolut. Finste. Vi, eller vi, det kommer bli lite ändring nu. Vi körde ju fem frågor. Jag hoppas ni har lyssnat på specialavsnittet. Tre timmar långt. Mm. För det var väldigt roligt. Jag satte, jag gick upp någon morgon fick något för jag Gåde upp sex på morgon fast jag var ledig. Jag <laughs> satte mig och lyssnade i tre timmar på det där. samt som spelade Jaskos 3 så jag gick jag och la mig igen. hade skitkul med det, i alla fall. Men vi är färdiga för stunden med fem frågor. utan Vi kommer börja den här. 2016 kommer det handla om fem ljudklipp istället Lek vi ska köra mm. jag kommer ställa en fråga Ni får fyra svarsalternativ Och sen lyssnar vi på ett ljudklipp Och så är det som förut Att ni får poäng beroende på Vad ni har rätt och så ser vi i slutet Och den som vinner får ett pris Mm Danne, du vann ju mm, Jag gjorde ju <laughs> Så jag tänkte ge dig äran Att välja vem är det som börjar med att få första frågan. Jag. Det är bra. Då börjar vi. Vi börjar med frågan. Vilken Power Rangers säsong hörs inte här? Är det A. Power Rangers Wild Force B. Power Rangers Mystic Force C-Mitomorphin Alien Rangers eller D-Mitomorphin Power Rangers Vi tar och lyssnar All then right, It's Morphin Time Dragon Sword Mastodon Paralactyl Triceratops Sepertooth Tiger Tyrannosaurus <laughs> ja. båda <redo? clears throat> ja, ja kanske jag so. vad är ditt svar? B B Power Rangers Mystic Force mm. och vad var, de, <laughs> vad var de andra då ja Power Rangers Wild Force mm. B Power Rangers Mystic Force se Mighty Morphin Alien Rangers eller D. Mighty Morphin Power Rangers äh. Ja det lät ju både lite mystiskt och lite alien och lite allt möjligt så jag tar sista där då kanske Ingen Mighty Morphin Power Rangers Ja precis D. Absolut Och rätt svar är A. Power Rangers Wild Force och för att ni ska veta, eftersom inte jag det är ju klippet så går det Wild Force Power Rangers! Mycket vackert. Tack. Härligt, härligt. Kan vi förvänta oss mer sånt här, att du sjunger för oss bara istället? Eh, det bara jag, jag, ser, det jag ser fram, fram emot. Ja, jag också faktiskt. Det kommer komma väldigt mycket klipp, så jag kanske flippar ut dem. Jag kanske ja, gör ljudet själv någon gång i framtiden. Låter lovande. <laughs> klipp två. Ja, Hur många var de mänskliga hjältinnorna i den här serien? A 4 B5 C7 D8 Vi tar och lyssnar. en liten kille med jättelånga flätor. Så där en 14-åring ursä. Men hur många var de? Var de exakt. <laughs> exakt. Jag vet att det är en kille med. någonstans. Så det det är det, det som ställer till det. Liksom. Ja, Färna. Vad svarar du? Oh, det är jag som är först. <laughs> Hur många var de mänskliga hjältinnorna i den här serien? Ja, precis. Och vad var alternativen? Alltså? A4, A. B5, C7, D8. 4. Du tar A4. Ja, det känns rätt. Du tar också A. Mm. Och rätt svar är... B5. Ja, det var Aj, det. Va... jag. Jag hon... satte att vad fan. Ja, hon är ju någon jävla Overmoonis. Hon mm. är ju någon extra. Jag fick för att de gick i ett par, mm. nämligen. När de förvandlades. Är... Jag var tvungen att skriva hjältin fan. Mänskliga. För de har ju en katten Luna också. Hon ja, är också exakt. på scener. Senare ja. någon sån här. Och så är det, finns det i Rosi, jag bara. jag skriver mänskliga Ja, då... ah, För visst är det så. Visst förvandlas de två och två. Eller alltså de jävla... De förvandlas ju sig själva. Jo, men alltså, sen, när de, de är i serien, när man tittar på det och de förvandlas, äh. gör de inte någonting med varandra, typ såhär nuddar varandra, medan de förvandlas i par. Det vet jag, för det var jättelänge sedan jag såg den. här. De, alla ställer det... sig på olika ah. sätt i alla fall. Ja, är för jag ser det Precis. framför mig därför fick jag för mig fyra, blir ju perfekt. Men hon är ju mm. någon egen där. Ja, just det. Ja. Klipp tre till Danne. Vilket mm. nästspel är det här? A kontra B. Chippendale Rescue Rangers C. Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Arcade Game eller D. Piano Commando Vi lyssnar! Här. Vilken säger du? Den, det finns bara ett, och det är Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Arcade Game. Okay. Visst fan är det, det det? Ja, jag säger samma, för det var, det, det var verkligen det jag ville säga så fort jag hörde det. Vårt svar är... C, Teenage Mutant Ninja Turtles, ah, jag hade helt rätt. För, för mel det? melodin ah. kom in väldigt, väldigt tidigt där. Na, na, na, ja. Na, na, na, na, na. ja, visst. Jag, jag tänkte också, mm. fan det här känner jag igen. Vad fan? Det här, det här <laughs> är ju något jag ska kunna. För en gångs skull. Ja, Det här var en liten lättare fråga Så jag tänkte Ja men jag tar den här För de andra är lite mer chipshoppiga Det här hör man att det är en liten mm. Seriaktig ton på det mm. Okej okay, då blir det Färnan på klipp nummer fyra Ja vet. Vilken av de här fighting karaktärerna Hör vi inte här okay. Är det A Ryu från Street Fighter B Forest La från Tekken C Terry Bogard från King of Fighters eller det D Scorpion från Mortal Kombat? Är det A Ryu från Street Fighter B Forest Law från Tekken C Terry Bogard från King of Fighters eller D Scorpion från Mortal Kombat? Hmm. Mm. Eh, oh, <hums> oh, oh! C King of Fighters Godanne. Mm. Eh C, också C. Och rätt svar är? DC heter i ah, början. Mm. Först jag kände igen alla andra. <laughs> jag körde Rio jag... Street Fighter eller var det Scorpion först jag kommer. Scorpion, Scorpion förr, först. Ah. först. Sen är det Rio Street Fighter och sist är det Forest Law från Tekken. Mm. Yep. Mm. <laughs> det var så svårt det gick man inte att hålla sig. Så perfekt. Och då är det sista till Danne som börjar. Vilken mm. filmfigur hör detta ljud till? A. Angel of Death, Hellboy 2, The Golden Army, B. Predator från filmen Predator, C. Gilman från Creature from the Black Lagoon eller D. Xenomorph från Alien. Vi tar det senare. Jag säger B, Predator. Från predator. predator. Samma här. Så också B. Ja. Utan att, tveka, är... utan att tveka faktiskt. <laughs> B, Predator. 3-3. <Ja. laughs> Congratulations. Det var väl lite första rolig. Det var ganska lätt och nu men... Ja, ah, men det var mm. bra ändå. Det, det lite bra, kul är ah, bra, jobbat. <laughs> ja, jo, det, det, det, här, det här kan bli riktigt spännande i absolut kan, i det långa jag loppet. Kan säga, jag har suttit med ungefär 20 klipp och så hur ska jag göra för att inte göra det för svårt från första början? Mm. <laughs> men ja, måste nej. ändå säga att det är skönt när det är lite lätt också. Ja. Det är någon frågor var klockrena förra året, men några av dem var så här, va? Ja, Vet han jag... ens själv vad det här är för någonting? Men, oh, nej, jag, jag kan jobbat. säga att jag har kollat upp 99 procent av de där frågorna. Jag kunde ha bytt att jag bara, men det här är en bra fråga. Did, did. Nej, men det är avsnitt bra mm. jobbat. Kanon. Men det var det här avsnittet. Kom ihåg, nästa vecka så är det 80-tal. Gå in och skriv mm. vad ni tycker är de bästa filmerna, spelen, serien som kom ut under 80-talet. Ni har ju oss på mailen gmail.com Ni har oss på Twitter abitonödenes, Instagram abitonödenes på Facebook abitonödenes och självklart abitonödenes.blog.se Dan och Färna, tack så mycket för det här första avsnittet av 2016. Tack själv. Tack och tack. Så hörs vi nästa gång. Det gör vi. Ha det gött. Hej.